מלכים ב', פרק ג'. ויהורם בן אחאב מלך על ישראל בשומרון בשנת שמונה עשרה ליהושפט מלך יהודה, וימלוך שתים עשרה שנה. ויעשה הרע בעיני אדוני רק לו כאביו וכאמו, ויסר את מצבת הבעל אשר עשה אביו, רק בחטאות ירובעם בן נבט אשר החטא את ישראל, דבק, לא שר ממנה. ומישע מלך מואב היה נוקד,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 וישכימו בבוקר, והשמש זרחה על המים. ויראו מואב מנגד את המים, אדומים כדם. ויאמרו, דם זה! הוחורב נחרבו המלכים, ויקו איש את רעהו, ועטל השלל מואב. ויבואו אל מחנה ישראל, ויקומו ישראל, ויקו את מואב, וינוסו מפניהם, ויכו בהכות את מואב. והערים יהרוסו, וכל חלקה טובה ישליכו איש אבנו ומילאוהה, וכל מעיין מים יסתומו, וכל עץ טוב יפילו, עד השאיר אבניה בקיר חרסת, ויסובו הקלעים, ויקוה. ויר מלך מואב כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו שבע מאות איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום, ולא יכולו. ויקח את בנו הבכור אשר ימלוך תחתיו, ויעלה הוא עולה על החומה, ויהי קצף גדול על ישראל, וייסעו מעליו, וישובו לארץ.